Стоїть несхитно. Хіба не про це Апокристес Філалетію, Палінодія Копистинського, Тератургіма Кальнофойського, Ексегезіс і Патерикон Косова, Літос і Парафімія Яснопривелебного отця нашого Петра Могили. Серце вовні уми, поки був молодий, викликали захват їхні гострі слова і непогамовні серця. Але тепер я втомився. Не можеш втомлюватися, бо ти гетьман, нагадав самі. Коли згадую названі тобою книги, та й ще інші, ти що ж бачив них? Кожен ставить свою віру вийшли за інші. І всі закликають тільки до ненавиці війни. А про не має думати полководець, самотній в цьому світі злоби ненависті ворожнич. Навіть Літас, це наймудріша, може, з книг наших часів. Можна водяться там думки і отців, і учителів церкви, і філософів, і хронікарів, і великих схоластів. Навіть літа, скажу, написаний не для проголошення і утвердження спокійного думок своїх. А вет завет зраднику Саковичу, який переметнувся з православ'я в Вуніати, а тоді у католики написав перспективу, де не сміхався над нашою православною вірою, над нашими церквами – під народом нашим. Примітка «Авет завет» у відповідь «Око за око». Це, мов би, та перцю, послана Олександром Македонським царю перстів Дар'їм, взамін присланого ним мішка маку». Сакович немає, маючи чого сказати, позбирав усілякі непотребства і наші лиха і поставлював свою перспективу злоречиво. Дописався аж до того, що і поклони наші в церквах став висміювати. Говляв православні кланюються в церквах неучтиво і невежественно, голови на землю поклавши, зади як гармати парихтовані, повиставлявши вгору. Ти що відповів йому отець, привелебний могила, і своїми живимудрими помічниками? Відповівав Несоковичу, ці начинені гармати виставляються православними на тебе і на подібних тобі людей. А на додачу обізвали Соколича безмозгим наклопником, недоучим, дурним, розтригою, архісхизматиком, застарілим у злих днях фарисеєм, каїном, лицеміром, баламутом, кургузом софістом, балакарем, дудаком, рабом брюха, старим пирожником. Взяли собі за настанову слова апостола Павла «Мудрость світу всього. «Єсть буйство перед Богом? Хіба сам ти, Богдане, не живеш пристрастями?» – поспитав саміло. «Навіть мій дух не може очиститися від пристрастей, і то саме вони переносять мене на своїх крилах щоразу туди, де виникає найпекучіша потреба». Секович у своїй перспективі написав, що коли на Русі немає сильних панів, то вона неправо вірить. Неправо вірити, неправо і жити. Ось як виходить. То як же тут не сваритися? Саме тут Петро Могило відповів тому запроданцю спокійної згідністю, яке належало імені, що ним підписав свій літос. Євсевій Пимін, сябто благочистивий і православний пастор. Петро відповів йому, що первісна церква християнська – Потребовала свое начало не від панів, а від убогих рыбалок. как як то сказано у псалмопівця, «Не надейтесь на князі, на сини человеческие, в них же несть спасение». Та чужно долго стачило того спокою. Там где про віру, не шукая разважливостей, бо так чи иначе все кінчается кровью. Не ж сказано, что и саме хрещение бывает трояк водою, духом святым і кров? Ю. Тож не збирав би я цивеломудрих, як ти радиш в монастирі київським, і на князівській горі, і не в замку Володським, А знайшов би десь на Подолі шинок затишний, щоб подавала обтем горілку та меди довго шия стигнаста мадонна українська. Хотів би показати, як занепав Київ і забувши про своє наперед визначене покликання бути осередком духовності і свободи, став дбати хіба що про свободу винокурення. Поки Варшава танцює, Краків молиться, Львів закохується, вільно полює, Київ знайшенькує горілку, мов би справжі, слова князя Володимира, «Веселія Русі, піті єсть». Шинкують міщани, козаки, магістрат, лавра, монастирі, софійські, михайлівські, мкільські. І ти ж гетьман, не того занепаду, втік звідси і осів у своєму Чигирині. А що Чигирин порівняно з Києвом? Тепер ще захотів мудрому зібрати не в якомусь останньому втечищі думки і благочестя, а в мерзенному шинку, де гріх взирає з кожного закутка а спокуси б'ють гопки зранку до вечора на столах і під столами. Шинок – то життя саміли, брудий блиск, обогість і пишно, та все стікається туди, як зміх і сльози, скнарість і розгойденість душ. Чому би не поглянути на все те, уман відмисленим? Може, хоч на один вечір вгамувалися б їхні нецемовиті душі? І від суперечок про таємство Євхаристві та причастя Прийшли б вони звільно до розмірковань простих і болісних, обіймаючи розумом землю і небо, простого чоловіка і небожителя, хліб щоденний і покорм для птиць небесних. Хотіла аби забули все, чим горіли їхні серця і переживали щонебудь з хоми аквіната, проте ж таки небо. Про нагороду для святих не говориться, щоб вона воздавалася на небесах матеріальних, але під небесами мається на увазі возвишеність, Альтітудо, благ духовних. Та все ж існує.